radijallahu ta ranu, prenosi ovaj hadis od Božih poslanika. Mi ćemo se ukratko večeras upoznati sa ovim velikim herojem, junakom, ne znam kako da ga oslovim, znači ne mogu da nađem adekvatnu riječ kojom ćemo mi dati sva prava imamu, ashabu Ebu Huriri. Ebu Huriri, braću mladraga, kao što imate ovdje u knjizi u Fusnoti, je napisano u pogledu njegovog imena, su učenjaci imaju oko 30 različitih najmišljenja. Ali mi znamo, znači Ebu Hureyre, sad njegovo ime kako je, nije to toliko bitno, znači Elhamdulillah ne postoji razilaženog pogleda te ličnosti, samo kako je bilo njegovo ime. Vidjet ćete, veoma je bitno da se govori o ovom ashabu. Ebu Hureyre, šta je Ebu Hureyre? Hureyre je, braću moja draga, u Oravskom Mačkica. Imate vjerovostovni predaj kod imama Tirmizije, da je došao Abdullah ibn Rafi' i kaži Ebu Huriri, što su tebe nazvali Ebu Hurira? Kaži, ja sam čuvao kaži, goveda svojoj porodici, imao se jednu malu mačkicu s kojom sam se igrao. Po noći kada bi ošao spavati, ja bi nju digao na drvo i ona bi tu čekala sutradan. Kad sutradan dođe mi, ja kaži, uzmi mi i cijeli dan sa mnom, čuvala je ovce, igrao sam se sa njom i tako ljudi su me nazvali Ebu Hurira. Tu je znači da imate jedan podatak, zašto se Ebu Hurire zove Ebu Hurire. Raču, moja draga, njegova biografija je i te kako potrebna nama u današnjem dobu, naročito ljudima koji, ajde kažemo, dolazi na ovakva mjesta, traži znanje. Poslanica Allahog poslanika, život, znači vremena poslanstva, je trajao koliko? 23 godine. Znate li koliko od toga je Ebu Hurire živo sa Božim poslanikom? tri godine, samo. Samo tri godine je Ebu Hurire živio sa Božim poslanikom, a najviše hadisa prenosi. Znači, Ebu Hurire je, braću moja draga, jedan živi primjer kako se u kratkom periodu može naučiti mnogo toga. Ali vidjet ne nemoj da mislite, Ebu Hurere cijeli dan odo, šeto, uživo i to znanje samo došlo. Ne. Vi ćete, braći moja draga, šta je imam Ashab cijenjeni i uvaženi Ebu Hurire podniju na tom putu sticanja znanja. Ali, mi danas nakon 1400. godina sjedimo i spominjemo Ebu Hurire. A da je Ebu Hurire sjedio tamo, ne ide u hladu, nastavio na cipelu, ne bi mi njega spominjali. Znači, on je tom ilmu znanju dao sve od sebe, pa moje znanje je dalo jedan dio. Tako zapamtite pravilo Ako hoćeš znanje, moraš mu dati sve od sebe i ono ti da dani samo jedan dio. E Dajti kako sve. Ti sada počne izučavati islamsku samoznanost. Ti ćeš izučiti, ali ćeš, nećeš ima tremena za geografiju, za hemiju, za fiziku, za informatiku. Niješ moći stići. Pa islamske znanosti, sad počne izučavati fik i ti možda za deset godina ćeš naučiti mnogo toga. Ali gdje je tefsir, gdje je akida, gdje je ahlak i mnoge druge stvari. Tako vraćamo, draga, da biografija Ebu Hureyre je prepuna povuka i poruka. Pogledajte nas, koliko nas evo već možda 3-4 godine živi u ovom gradu gdje imaju redovna predavanja, gdje ima ljudi od kojih može nešto naučiti. Koliko, su, koliko smo se mi u zadnje 3 godine okoristili od tih ljudi? Jer, pogledajte šta je ima Ebu postigao za 3 godine u te mjeri da je dostavio ummetu hadisa više nego ashabi koji su živjeli sa Allahom poslanikom alihi sr.a. znači čitav period poslanstva. Imam al-Zahebi u poznatoj svojoj knjizi, Sir al-e'lam al-nubela, to je znači jedna knjiga i lijepo je da se ovako nekada kroz predavanja, već sljedeći put ćemo također preporučiti jednu knjigu za čitanje, ova knjiga normalno ne može se prevesti, prevesti već treba na učiti arabski jezik da bi je čitali, ali to je jedna knjiga koju imam Efehebi, napisao u biografije ljudi od Božje poslanika pa do 7. stoljeća. 22 toma oprilike se šta, pa kako, kad. Znači, to je jedna knjiga na koju se vraća čitav ummet kada su u pitanju biografije i kada su u pitanju <coughs> znači, informacije vezane za ljude. Kaže, imam Efehebi o Ebu Hureyri, imamun, faqihun, mučtehidun, hafilf. Kaže on je bio imam, bio je pravnik, bio je mučteh, bio je hafiz svoga vremena. Kaže on je bio sejidul hefazil esbat, on je bio prvak svih hafiza. Prvak svih hafiza. Na drugom mjestu istoj knjezi on kaže, kaže on je hafiz i nismo kaže nikada našli da je jednom samo pogriješio u hadisu. Nikada nije zabilježeno da je pogriješio. To kaže imam efehebi za njega. A imam efehebi, njegove riječi su kao što mu je ime. Efehebi znači zlatni. Njegove riječi su kao zlato. On je toliko bio pravedan, znači on kad govori o insanu, spreman je da spomini njegove pozitivnosti, nekaj spomini i negativnosti. Tako da njegove riječi znači su kao zlato. Također, na drugom mjestu kaže, eine mislu, Ebu Hurere. Ima li, kaže, neko da je primjer Ebu Hurere? Ima li neko kao Ebu Hurere? Kaže, u njegovom hipsu i u njegovom znanju. Zato ako pogledamo, braću moja draga, knjige vidjet ćemo, znači, Hadisi Ebu Hurere su svugdje. U Akidi Hadisi Ebu Hurere, u fiku Hadisi Ebu Hurere, u Tefsiru Hadisi Ebu Hurere, u poglavlju braka Ebu Hurere, u poglavlju, znači, vrijednosti određenih osoba, tako zvani fada'in il il-menaqib, opet hadis Ebu Hureyri. Ne možeš otvoriti poglavlje bilo koje u islamu, a tu hadis Ebu Hureyri. Pogledajte jednu interesantnu činjenicu i ovo će vam trebati na kraju, ako buda, kada budemo govorili o sektama koje napadaju i vrijeđaju Ebu Hureyru. Kaže Ebu Hureyre, kao što je zabilježeno u zbirci imama muslima, dolazi mu jezid Ibnu Abdurrahman i kaže mu Ebu Hureyre tako mi Allaha Allah nije stvorio jednog mukmina, pa taj mu'min čuje za mene a da me taj mu'min ne kaže tako mi Allaha Allah nije stvorio nijednog mu'mina pa taj mukmin čudni za mene čuje za mene a da me taj mu'min ne kako? i sad on priča kako? kaže Pitao on ovoga, znaš ti, kaže, kako to čovjek, kako to? Zato kad vidiš čovjeka da vrijeđa ashaabe i da vređa Ebu Hureiru, tu treba dobar x staviti. Kaže, ja sam imao majku koja je bila uširkinja. Pozivalo sam ju u Islam, kaže ona je čvrsto odbijala. Jedan dan sam je pozvao u Islam, kaže, i ona je, kaže, rekla u Allahom poslaniku nešto što sam prezirao. Pa sam otišao u poslaniku plačući. Kaže, plakao sam i kazao sam Allahu poslaniče, dovi Allahu te rekao je taj mala, da uputi i majku. To je velika koris, braću moja draga, da čovjek i kad dobije uvredu, treba da nastavi u daavet u Kao što Allahu poslani, kada mu je došao u Džibriji, kaže, ovo je melek brda, hoćeš li da tajif nestani? Allahu poslaniče, poslanik milosti rahmeta, Kaže, ne, ne, ne, možda će Allah dati da iz kiš kišmi iziže narod koji će obožavati Allaha. Tako je Buhureire. Klači Allaho poslanik, pa Allaho poslanik kaže, o gospodaru, uputi majku Ebu Hureire. Kaže, pa samotiše otišao kući, drago mi što je Boži poslanik putio za nju dobu. Kaže, ja, došao, vrata zakućana. Kaže, ja, za vrata i će mati, stoj, ne ulazi. Čujem, kaže, vodu tamo kada kaže prošlo malo vremena ona izlazi okupala se obukla odjeću i kaže ešhedu en la ilahe illa allah ve ešhedu en muhammedan abduhu ve kaže pa sam otišao ponovo poslaniku plačući sad od dragosti kaže ja malo prije od žalosti kaže pa sam rekao Allahu poslanici moli Allaha moli Allaha svt da zavoli svim muslimanima i moju majku pa Allah poslanik ali se ratu selam uputio do Ugri i kaže o gospodaru učini da ovog tvog groba i njegovu majku vole mu'mini i da oni vole mu'mine a dova lavkusani kai svakako primljena i znači to vam je jedan šablon čuješ da čovjek govori protiv Ebu Hurajri to je braćo moja draga znači veliki upitnik na njegovom imanu jer ovdi se baš odnosi znači kaže učini da ga voli mu'mini i da i on voli mu'mine <hlaska> njegovi vrijednosti dovoljno je njemu vrijednosti brećemo draga, ummetu i ne zaduži učitam ummet da dovi za njega to što je dostavio ovom ummetu tolike hadise i vrijednost njegova se vidi kroz ovu dovu također imate hadis da je došo Allahu poslanik kolaj salatu selam dirodur se hadise kaže Allah oposniče koji je najprioritetni koji će biti najsretniji tvojim zauzimanjem na suđem danu Pa kaže Allah, poslanik alaihi sallatu wassalam, kaži pomislio sam, kaže, o Ebu hurere, da me niko neće tu stvar upitat prije tebe, jer vidio sam, kaže, koliko ti, kaže, tragaš za istinu i za znanje. Pogledajte, pohvali. Kaže, pomislio sam, da me niko prije tebe neće upitat tu stvar, jer sam vidio koliko se trudiš. Za tri godine stekao mnogo znanje. Pa kaže, najsvetniji insan, mojim šefaatom, a sudnjem danu je insam koji kaže La ilaha illallah, iskreno iz svoga srca. U njegove biografiji možete naći također da je bio izuzetno pobožan, prenosi se u njegove biografiji, da je imao ženu i da je imao slugu. I u njegove kući se nonstop non stop zikrlo. U cijelu noć klanjalo, on klanja prvu trećinu budi svoj ženu, ona ustaje, on legne i spava, žena kad klanja trećinu, budi slugu i sluga klanja zadnju trećinu." Tako da se cijelu noć u kući Ebu Hureyre klanjalo. A pogledajte samo ovaj vjerodostanj na adijskoj izabiliži Imam Ebu, uh, imam Buhari, alehi, koji će vam te šta je imam, imam Ebu Hureyre pod njoj na putu traženja znanja. A to je samo jedan od primjer, da spominut ćemo još jedan. Kaže Ebu Hureyre, Tako mi onoga, pored kojeg drugog Boga nema, kaže, toliko sam znao ogladniti, da sam znao leći na zemlju samo kako bi zemlja pritisnila moj stomak, kako bi jednostavno stomak tamo pomislio da nešto u njemu ima, odnosno ništa, i znači samo kako bi, znači, onaj bolove ublažio. I znao sam, kaže, vezivati kamin na svoj stomak zbog žestine i gladi koju sam osjećao. Pa kaže, jednog dana sam žestoko izgladnio, pa sam stao na put kojim prolaze ljudi, pa je naišao Ebu Bekr, Ja sam ga, kaže, pitao, jedan ajet da mi protumači, a ja, kaže, znao sam tumačenje tog ajeta, a sam sam ga pitao, ne bi li on skontu da sam ja gladan. Tako, braću, moja draga, nemoj čekati da ti neko kaže da je gladan. Pokušaj shvatiti da je neko gladan. Kaže, pa mi je protumačio ajet i otišao, nije svatio šta hoću. Pa je naišao, kaže, Ebu, Omer, kaže, pa sam i njega pitao, znajući opet Tefsir ajeta, i on mi je pojasnio i otišao. Pa je naišao Božiji poslanik, kaže, kada me ugledalo, je ugledo musi se svati odmah koliko je sad. Kaže, pa je rekao, Ebu Hureyre, on mi kaže, rekao, odazivam se Božiji poslanik, kaže, kreni za mnim. Pa su otišli, kaže, pa je ušao jednu, u jednu od svojih kuća i pitao je, imaju lišta za jest? Pa su kazali da imaju mlijeko, koje je hedija i poklon Božijim poslaniku. Kaže Ebu Hureyre, pa je Božiji poslanik rekao, kaže, idi, tamo iz zovi stanovnike Sofi. Stanovnici Sofi fukare, znači niko ništa nema kao što je došlo i rudosnim jadisima, on će 40 godina prije ostali ući džennet. Ništa nema, uopšte zašto račun polagat? Samo kaže mi smo imali sablje na vratu i sam čekamo haj al el džihad, pogine, ukopaju ga i gotovo. Ništa nemaju zašto polagat račun? Zato 40 godina će prije ostali unići tamo po džennetu sa hurijama se vodat, a ostali polažu račune. Kaže idi zovi njih, Kaže je Bogurejine Bozhi poslanik Imo običaj kad mu dođe sadaka dadni su sadak ko što njemu haram bilo jesti sad tako dadni svu za elusofa. A kada dođe hedije s njima on učestvuje. Kaže je Bogurejine šta ću ja kaže da idim za to stali ljude, čanak mlijeka kaže ja sam bio preče sajenapije ja ne mogu vodati. Al kaže pokornost Božjim poslanici koji kaže na prvo mjesto. Ode im kaže ponji zovnim oni ušli u kuću puna kuća. Kaže Bozhi poslanik meni dadni da njima nosi. Kaže, ja dadnim čovjeku, on se napije, meni vrati. Dadnim čovjeku, napije se, meni vrati, napije se. Dok se, kaže, nisu svi napijeli. Ostali ja, kaže, Boži postanik. Pa mi, kaže, Boži poslanik, daje posudu. I kaže, sjedi i napij Kaže, pa sam pio, pio. mogu više, pij, nemogu. Pi kaže, dok sam rekao, kaže, Allah, oposnići še nema mjesta, ne može više. I kaže, la eđi du levu mesleken. Nema više i djevu, ful. Kaže, pa je Allah poslanik uzeo, spomenu, kaž zahvalio Allahu i spomenuo Allahu ime i popio ostatak. Pogledajte, braću, maja draga, ovog velikog insana šta je trpio. Pogledajte, drugu u predaju, jedne prilike je buhurire nakon što se otvorio dunjaluk ummetu. Pa on obuku dva ogrtača, pom ljudi došli, kažu, vah vidi na tebi ogrtača. Kaže on, tako mi je Allaha. Znao sam, kaže, između Mimbera, Božije poslanika, i Hidžri, sobice Aishini, pasti, kaže, umje svijest od Ljudi bi, kaže, dolazili, nogom bi me gurali, kaže, u vrat, Kontović, kaže, šta je ovom mi, Međnun, kaže, da nije poludio. Allah mi, kaže, nisam lud, kaže, ja jedino sam bio gladan. Toliko je bio gladan, ali samo nije tijeo da leti za dunjalukom, on nikako ne treba, znaš da ne treba za dunjalukom, čili ste danas hudbu, neće ja ponavljati. Al znači, on je dao prednost druženju sa Allahovim poslanikom, ali s-salatu wa s-salam, tim svim stvarima. Ovaj, ovu predaj za biljeđu imam, tirmizi sa vjerovostom i lancem kod Zato, dolazi čovjek, Palhe ibn Ubaidillahu i kaže, ashab, Mi, kaže, od ovog jemenca, jer je Ebo Hureire porijeknom iz jemena. Mi, kaže, od njega, kaže, slušamo stvari koje nam niko drugi osoba ne spominje, samo on spominje. Šta je sad, veli, ovo? Je li, kaže, moguće da on čuo nešto što vi niste čuli ili laži? Kaže mu, svakako, kaže, da on čuo ono što mi nismo čuli, kaj mi smo imali njive, mi smo imali kuće, mi smo imali žene, mi smo imali djecu, kaže, mi smo ponekad navječevi dođi kod Božih poslanika, družili se, ali, kaže, on je bio cijeli dan sa njim Prvo, kaj sigurno je ono što mi nismo čuli, ima Vajet kaže i mi smo neke stvari čuli, ali nismo zaboravljali, ali on ima dovu Božijeg poslanika da ne zaboravlja i kaže od tog dana kako je obukao svoj grtač kada je Allah poslanik rekao ko će prostriti svoj grtač. pa je Božji poslanik klucno na njega kaže od tada više nikada nisam ništa zaboravljao. Pa kaže ovaj ashab, on je i čuo ko imi, Al on nije zaboravljao. A druga stvar kaže takvog mezovasavima ne traži da neko slaže na božjih poslanika, ali se da to se nam. Takođe pač moja draga Ajbu burer je bio prepoznatljiv da je bio u skupini asaba koji su se izolovali od smutnji koja je nastupila za vrijeme. Znači Ali radijalallahu ta'ala no na kraju bila afeta Osmana kada je došlo do sukoba izođimo avije, ali je, on je bio doni asaba koji su se izolovali vecina sava znači je izolovala se od smutnji i fitni. Imate znači po knjigama tamo vjerodostine predaje izreke od Ebu Hurire, ja već sam spomenti jedno da vidite kakav je on bio kao čovjek i kako i je razmišljao. Jedne prilike je otišao u jedno selo. Pa su ljudi odbili znači da, da ga ugoste. Ne znajući ko je Pa je on odšao tamo negdje u neki čošak u sela, odvojio se i on pošao sprijemati ranu. Kad on sprijemio hranu, on njih zove, hajte sad vi samo jer vi mene niste htili zovati, hajte vi kod mene. I on je odbio, kaže on, on u našim žargom, tobe, arad, kakvi ste vi muslimani. Došao vam gost, vi odbijate da ga ugostite. Sad vam gost napravio hranu, poširio, ti imate ulemeni koja kada te neko pozove na, na hranu, da ti je vađi se odazoveš. Ja vas sad zovem, vi, se, vi, se, vi odbili da dođete. I neko je tam iz mase primijeti, pa kaže da ti nisi jeboguririn. Buj rum kod mene, buj kod mene. Ha, kaže, zlo na zlo. Pa vi kada samo gošćajte to neko i znate. Pa kakav je, kaže tu islam. Islam je da ugostiš i koga znaš i koga ne znaš. Kaka je tu, kaže islam. Jedna greška niste ugostiti, druga greška niste im se odezvali, treća greška ugostiti me očite kad ste sad znali ko sam. Kaže, u islamu se ljudi kao un safir, ne samo onoga koga znaš. Ebu Hureyre, braću moja interesantno je spomenuti, da u svojim predajama, znači prvenstveno nikada nije ništa kazal, protiv Ehlul Bejta, porodca Lovkoslanika, čak šta više, velik broj hadisa u vrijednosti Ehlul Bejta, Ebu Hureyre prenosil. Znalo se desiti da prođe unuk Božijeg uslanika, ali i salatu wasalam, i se sa skupinom ljudi, jebog ureire nebuno, ne, ono, ne osrću se ko je, šta je, oni kažu, prošao je Hasan, usin. On otrči ponovo tamo i kaže njemu, aleikum selam, sejed gospodine, jer ja sam čuo poslanika da je zatim rekao da si gospodine, se sejed. Ode tamo, otrči za njim, maksim, maksim se poselam. Jedne prilike, također rekao Hasanu, kaže, odgrni molim te svoj stomak, pa ga poljubio u stomak. Kaže, šta je to? Kaže, ja sam vidio Božebosla nikada tu ljubi kada si bio djete. Volio Ehlul Bet, strahota, ali dobio je nožu leđa od oni koji smatraju da uzdižu Ehlul Bet još na dinjalu. Znači, onaj poznat je stav Rafidija i Šija u pogledu Ebu Hurire, znači, normalno oni ne napadaju Ebu Huriru kao Ebu Huriru, već je cilj izbaciti iz igre oni pet hiljada hadisa koje bilježi, prenosi, odloži poslanika Ebu Hurire. Svakako te zamjerke, neki kao Ebu Hurire prenosi određene hadise uz vlasita u arapskom, znači posredstvo nečije. Nije Ebu Hurire jedini ashab i to znači se ne smatra u pogledu ashaba, ona je nikakva falinka. Velik broj ashaba se izjasnio, Ibn Abbas Enes radijallahu ta'ala ili Berā ibn Usāb si sunni govorli hadīse sve koje mi prenosimo nismo mi direktno čuli od Božjih poslanika. Ali kod nje je bilo povjerenje. Kada je Buhari čuje od Abdullah ibn Mas'uda, Abdullah ibn Mas'ud kaže nekome Božji poslanik, on postavi kad govori, "Kai rekao je Božji poslanik da ne spomni Abdullah ibn Mas'uda, zato što su kod nje svi bili povjerljivi." I tu je našraćamo, moja draga, stav Ehli sunneta veljamata da su svi ashabi povjerljivi. Svi ashabi su povjerljivi to kada asab izbriši ashaba u lancu prenoslaca to ne smijeta, zato što su oni kulluhum udul. Čak kad ti kaži tabi'in, čuo sam od jednog ashaba, ne spomeni mu ime uopšte. Kaži, jedan od ljudi koji se družuju sa poslanikom je rekao, ne pita više gotovo, taj lanas prenoslaca je radostan što se tiče toga. Ime ako ne spomeni ashaba, uopšte to ne smijeta braću moja draga. Jer ashabi su svi, svi povjerljivi. Nakon njih u grupi tabi'ina, došla je u Lema i kazala, ovaj je povjerljiv, ovaj nije povjerljiv. Što se tiče Ashaba, svi su povjerljivi. Neki su prigovorili Ebu Hureri kao, kako je mogu zapamtiti za tako tri godine, pijet hadisa, mislim što je više nego smiješno, prigovoriti Ebu Hureri, u to vrijeme Arapi većinu stvari se osnovnjali na hivz. Kod nje je znao doći pjesnik na pijacu, pola sata citira Kasidu, nakon toga dođe drugi konovit u istu Kasidu. Znači tu kod njih uopšte nije onaj uopšte bila Znači nekakva stvar, Ebu Hureyri imate vjerodosnovni im predaj od njega. Mervan ibn Hakem je bio namjesnik Medine jedno vrijeme, pa je zovno Ebu Hureyru jedan dan da citira hadise. Ali Ebu Hureyre nije znao, stavio on tamo negdje za zastora pisara. I u njega znašli li hadise u postu ponedeljka i četvrtka, on kaže, reko je Boži postanik, to i to, a ona je tamo piše, ne zna Ebu Hureyre ništa. Znaš li po dan Poz, onaj Adis od danu Arefata, reko je Boži poslanik. Znaš li Adis o tome, a ovaj vamo piše. Kada su ga ispitali stotine Adisa, kažu, ja, mi smo zapisali Adise. Pa su ga i nakon godinu dana, kaže, pa ih je ponovio, ni jedan harf nije izmijenio. Nijedan harf nije izmijenio. Hijeburire, sa dođi neki kažu kako je mogu na uce 3 godine 5000 hadiza. A da ne uzmamo znači u obzir i da ne spomnemo činjenicu znači da je Bozhi poslanik ali sada to se nam u putju do Tako kaže moja draga, onaj smatrao sam da je veoma potrebno da spomenemo ove stvari kada je u pitanju Ebu Hurire, da spomenemo stal ehli sunnetul jemaata da svi asabi su povjerljivi i onaj nema niko pravo da govori išta o asabima, zato znači, čovjek ako ima određene stvari koji su nejasne, šta se dešavalo među asabima, treba da pita učeni ljude, a ne da priča prije nego što provjeri određene stvari. Znači ovaj hadijskoj prenosi ima